Отец на светлините, светли лъчи. Христос е сияние на Неговата слава и образ на Неговото същество. И държи всичко с силата на Своето Слово. Който прави ангелите си духове и слугите си пламък огнен, духове, Изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение. Всеки му се дава проявлението на духа за полза. Червени лъчи. Живот. Аз дойдох в на света. Да осияе седящите в тъмнина. В него бе живот. И животът бе виделината на човеците. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат преизобилно. А това е живот вечен. Да познаят Тебе, единия истинен Бог. Аз съм възкресението и животът, който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки, който е жив и вярва в мене, във веки няма да умре. Както Отец има в себе си живот, така е дал и на Сина да има живот в себе си. Сътвори сила със своята мишца. Розови лъчи. Любов. Бог обаче, който е богат с милост, заради голямата си любов, с която ни възлюби, макар да бяхме мъртви в престъпленията, оживи ни заедно с Христа. А Отешителят, Дух Свети, когато Отец ще ви изпрати в Мое име, Той ще ви научи всичко да имате любов помежду си. Както аз ви възлюбих, както Отец възлюби мене и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. Не ти казвам до седем, но до седемдесет пъти по седем. Върви по ми. Портокалови лъчи, ако прочее, цялото твое тяло е осветено и няма ни една тъмна част, то цялото ще бъде така осветено, както когато светило те осветява с сиянието си. Здраве, рече им, нямат нужда от лекар здравите, а болните. Събра се много народ да слуша, и да се изцелява от болестите си. Съгласие! Сила излизаше от Него и изцеляваше всичките, а Исус като чу отговори Му и каза Не бой се, само вярвай и Тя ще се избави. И сила Господня бе в изцеляването им. Правда, и изпрате ги да проповядват Царството Божие и да изцеляват болни. И тези, които повярват, ще ги придружават тия знамения. С Моето име бесове ще изпъждат, нови езици ще говорят, змии ще хващат. И ако нещо смъртоносно изпият, няма да им навреди, на болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави. И в който град влезете и ви приемат, ящете каквото ви предлагат и изцелявайте болните, които са в него и казвайте им Наближило е до вас Царството Божие. И който се допряха, оздравяха и възлезе на планината и седна там. И дойде при него много народ, който имаше със себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други. И сложиха ги пред нозете на Исус. И той ги изцели. Тъй, че народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат и прославиха Бога Израилев. Жълти лъчи, мъдрост, мъдростта, която и да отгоре, първо е чиста, после мирна, приветлива, благопокорна, пълна с милост и добри плодове, Безпристрастна и нелицемерна. Яснота. Тогава им отвори ума, за да разбират писанията. И мъдростта бе оправдана от всичките си чеда. Докато имате виделината, вярвайте в виделината, за да сте синове на виделината. Съгласие, така да просветне вашата виделина пред човеците, за да видят добрите ваши дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Съчувствие, блажени са милостивите, защото те помилвани ще бъдат. Радост, в този час зарадва се духом Исус и рече Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, че се скрил това от мъдри и разумни, а открил си го на младенци. Те, Отче, защото така бе угодно пред Тебе? Радвайте се и веселете се, защото е голяма на небесата Вашата заплата. Това ви говорих, за да пребъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. Да просветя всички в какво се състои съзърцаването на тайната от векове скрита у Бога, който е създал всичко чрез Исус Христос, та многоразличната премъдрост Божия, да стане сега чрез църквата известна на началствата и властите небесни. Затова и ние от деня, в който чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля във всяка премъдрост и духовно разбиране. Към външните се отнасяйте с мъдрост, като скъпите времето, Речта ви да бъде винаги с благодат, подправена със сол, за да знаете как трябва да отговаряте всеке Ако някому от вас не достига мъдрост да проси от Бога, който дава богато на всички и не укорява, и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява никак, защото който се съмнява, подобен е на морски вълни, водени и блъскани от ветровете. И такъв човек да не мисли, че ще приеме нещо от Господ. Защото Бог на нашия Господ Исус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и на откровение, за да го познаете и да просвети вашите сърдечни очи, за да познаете каква е надеждата на призваните от Него и какво е богатството на славното Негово наследство за светиите. Върви, подиреми. ми! Зелени лъчи, плодородие, искайте и ще ви се даде Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска получава и който търси, намира и който хлопа ще му се отвори. Давайте и ще ви се даде, мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена, ще ви дадат в пазвата ви. И рече на Симон, оттегли лодката към дълбокото, и хвърлете мрежите си, за да уловите риба. А Симон отговори и рече му, «Учителю, цяла нощ сме се трудили и не уловихме нищо, но заради твоята дума ще хвърля мрежата. Изобилие! И като сториха това, уловиха толкова много риба, че се късаше мрежата им». Гладните изпълни с добрини, а богатите отпрати празни. Търсете първо царството Божие и Неговата правда и всичко това ще ви се приложи. Затова не дейте се грижи за утре, защото утрешният ден ще се погрижи за себе си. Вашият отец знае, че това ви трябва, а Исус, щом чу думите, които говореха, казва на началника на синагогата Не бой се, само вярвай. Спокойствие. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. А когато говореха за това, Сам Исус застана сред тях и им каза «Мир вам! Слава във висините Богу и на земята мир! Между човеците благоволение! Мир ви оставям! Моят мир ви давам!» Почивка Елате сами настрани в оединено място и си починете малко. Това ви казах, за да имате мир в мене. В света скръп ще имате, но дързайте. Аз победих света. Върви под диреми Сини лъчи, истина, аз съм истината. Законът чрез Моисей бе даден, а благодата и истината чрез Исус Христос. А когато дойде Оня, Духът на истината ще ви настави на всяка истина. Духът на истината, който произлиза от Отец, Той ще свидетелства за мене. Вярата ви и надеждата ви да са в Бога. Понеже сте очистили душите си, с послушанието на истината, чрез духа за нелицемерно братолюбие, възлюбете се усърдно един друг от чисто сърце. Да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни с сила всяко благоволение на благоста и всяко дело на вярата а според обещанието му очакваме нови небеса и нова земя, в които живее правда. Следователно, братя, за това което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, за това което е добродетел, и което е похвала, за това мислете. Има различни дарби, но Духът е един и същ. Има различни служби, но Господ е един и същ. Освети ги чрез Твоята истина. Твоето Слово е истина. Аз в тях и Ти в мене, за да бъдат съвършени в едно.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 Бели лъчи, чисто и непорочно благочестие пред Бог и Отец е това, да наглежда сираци и вдовици в скърбите им и да пази себе си неосквернено от света, чистота. Всички ние от Неговата пълнота приехме и благодат след благодат да започнем от началното Христово учение и да се стремим към съвършенство. Съвършенство. Пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесния Ярусалим и към безчетни ангели, към Тържествения Събор и Църквата на Първородните, които са написани на небесата, и при Бога, съдник на всички, и при духовете на праведните, които са стигнали до съвършенство. Законът не доведе нищо до съвършенство, а въведе се една по-добра надежда, чрез която се приближаваме към Бога. Клетвеното слово, което е след закона, постави сина, който е съвършен навеки. По Своята милост, Той ни спаси сокъпването на възраждането и сподновяването от Духа Свети, когато изля обилно върху нас, чрез Исус Христос, нашия Спасител. Като съм уверен в това, че Оня, който е започнал във вас доброто дело, ще го върши дори до Деня на Исус Христос. Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.